بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على النبي القريم وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اللهم ايليك اشكو غربه الاسلام وقله الفقه في الدين اسالك الهداه والتقى ولا صفا الغنى اللهم قرنا بنور الفهم wa farijina min wahmi bar kama juma mawili aliyopita fadhiwu wetu alituzungumzia juu ya kuanguka kwa khilafa tulislamia ambayo ilikuwa ni tarehe 3 mashi mwaka wa 1924 wa magharibi baada ya kuangusha serikali kuu ya Kiislamu hawakutosheka tuna kuyangusha kwake bali waliweka vizuizi ambao vizuizi hivi walihikisha kwamba haitorudi tena na vizuizi hivi vikawa ni maafa yatakayosababisha majanga ambayo yataendelea mpaka wakati huu ambayo toa shuhudia magharibi na kule ameondosha utawala wa Kiislamu ilhali hali yuaona umma ya kiislamu na yabeba fikra ya kiislamu bal alifanya bidii wakisha kwamba ataweka vizuizi kwa namna juhudi takavyofanywa kwa vizuizi hivi khilafa haitorudi tena na kuturudi kwa kilafa ni kwamba ile istinafu hayatul haitopatikaniwa ule kurudisha uhai wa kiislamu hakutopatikaniwa na kukosekana uhai wa kiislamu basi ndokosekana ya dunia na akhirah kwa hiyo miongoni mwa vizuizi ambao mkoloni magharibi aliviweka wakisema kwamba utawala hautorudi tena na kwa wakisema kwamba utapatikani wa fikra zisizokuwa za Kiislamu katika mabongo ya Waislamu fikra hizi Hakuzileta tu ziathiri uma Wazitumie kama fikra nyingine bali zililetwa kupiga vita ulimwengu wa Kiislamu hata kama zilikuja kwa jina la kuenua umma kwa sababu kihakika, hakika zama hizo umma yenyewe ilikuwa imepoteza fikra yake imerudi nyuma kwa na hii ni kawaida ya tarehe kutoka khilafatu rashida huja wakati umma ikazorota kisha baadaye umma ikapanda juu kwa ikaja ikarudi nyuma kisha baadaye ikapanda kitarehe ni hivyo mpaka khilafu ya mwisho ya Uthmani ilishika wakati abasia imerudi nyuma kwa fikra kisha baadaye ikakomboa Constantinople na wakati wa ukombozi wake Inamana maana imerudisha tena fikra ya Kiislamu kwa Musawajuu juu. kule kurudi nyuma na kwenda mbele katika fikra ni kawaida ya umma kutoka tarehe yake. Boyo, la lainge ni umma kurudi nyuma peke yake ingekoko hai jambo lakini la hatari ni kupatikana wa fikra ya kigeni ambayo ni fikra ya kimagharibi kwa umma ambayo tayari fikra yake imerudi nyuma fikra hii ya kimagharibi ikakosa fikra ya kupambana nayo umma kwa kuwa wamerudi nyuma wakakosa kudiriki uhakika wa fikra hii kwamba ni uvamizi tayari lakini si kwa njia ya kisilaha bali ni uvamizi kwa njia ya ya kifikra fikra hizi umma, miongoni ni ufahamu wao uislamu kama dini kamili na mfumo kamili kwamba ufahamu huu wa Uislamu warudie itikadi yao kwa hiyo wakachanganyikiwa umma na ufahamu halisi wa itikadi yao pili kutokana na kuchanganyikiwa na itikadi yao wakachanganyikiwa katika ufahamu wa mfumo wao ambao ni mfumo kamili wakasahau fungamano lao kwamba ni fungamano la itikadi lisilojali misingi ya rangi wala kabila wala maeneo wala lugha wakasahau kwamba tasdiki ya Uislamu ni kwa ajili ya kutafuta ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala wala si maslaha ambayo yanaonekana ya kilimwengu. al-masalih yapatikane au isipatikane ya watu watabikisha ahkamu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ni hukumu za Mola Subhanahu wa Ta'ala na hailengwi zaidi ya nini zaidi ya ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ambayo na njia yake kuleta salaha fi dunya walakhira kwa hiyo umma wakapoteza fikra hizi na hasatan almutakafuna ambao umma ndio yenye kualenga na kuangalia kama marje ya kuradia katika fikra zao na kufahamu ahkam kwa hiyo mutakafuna watakapoteza fahamu na umma ya warudia basi taban lazima umma itafanya nini itarudi nyuma kwa hiyo baada ya kuangushwa wakishwa kwamba kulijengwa watu mutakafuna na wadhakisha kwamba sikafikara kama hizi, watazifanyia tariki katika ulimwengu wa Kiislamu kuwa ni kizuizi cha fikra halisi za Uislamu kwa nini? Urudi na kuamsha umma tena. Zikajengwa fikra si halisi za Kiislamu, si katika mafungamano, wala si katika nizamu, wala si katika kiitikadi. Kwa hiyo umma ibakabakia ni umma wafu wa Uislamu kama inavyofahamika nini? Ukristo. Na kulinganiwa Uislamu kama inavyolinganiwa dini nyingine za Ukristo na uyahidi na nyinginezo. Kwa hiyo msiba huu wa kuwa kwa fikra ya Kiislamu kufikia hadhi umma nikana kwamba haioni umuhimu ya kurudishiwa Uislamu licha kutoona umuhimu bali kupiga vita Uislamu mwenyewe kwa namna ya kujua ama kwa kutojua kwa ikhlasi ama kwa kukoseklasaweza kuna mtu amesimama mbele ya Uislamu na ndio maandari moja katika kupiga vita Uislamu lakini pamoja na hapo Aonekana kwamba ni muklis kwa sababu fikra aliobeba pamoja na ikhlasi yake haiwezi kurudisha Uislamu. kwa hiyo kwa fikra kama hizi kuna umuhimu zifahamike na waislamu bisifa ama alafu na walinganizi bisifa hasa kufuchiliwa upotofu wa fikra hizi ambazo ndizo zilizotia pamba katika mabongo ya waislamu kiasi chapua wamzungumzia mtu na hakufahamu wala haoni dharura ya wale mambo yale mambo ambayo wazungumzia na khasatan upande wa kisiasa na upande wa kitu كأنك تنفق في الرماد مثيلك كما كما في شعره لكن اسمعت اذ ناديت حييا ولكن لا حياه لمن تنادي لو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفق في الرماد ام امفنى وينى صراحه كما وهو يضرب الكلهدوا يوفكشيا يوفكشيا اليقوهائي Walakini la hayatan limantunadi lakini yule mwenye kumfikishia sauti isafika lakini yeye hana hana uhai kiasakuwa sauti yake sauti yake haimfikii na akasema lao nara lao ingekokuwa ni moto wenye kupulizia moto ukipulizwa lazima utatoa mwangaza kiasi fulani namna itakavyokuwa mdogo lakini kama ni moto wa kupulizia hutoa mwangaza kiasi fulani msairi akasema lao ni moto wenye kupulizia ungeitoa mwangaza kiasi fulani hata kama ni dogo lakini anta tanfuku fi lakini wewe wapulizia jivu na jivu namna atakavyokuwa jingi hata kipulizia namna gani aliwezepa nini kutoa mwangazi kwa hiyo uma ikafanya ni design hii ya kuwa wamzungumzia lakini nikana kwamba fa nini tanfu ku kwa hiyo kuna umuhimu hapa uma irudishiwe fikra yake ya uislamu na irudishiwe dhauhu yake ile test ya uislamu wawe wanaofuata kwa kutenzwa nguvu bali waridhie uislamu wa kwa sababu ndio ukamilifu wa ibada kuridhia kile ambacho akitekeleza licha ya kuwa kinachohitajika mara ya kwanza ni taslimu katika kutabikisha uislamu kutabikisha kwa njia ya taslimu usalimo amri kwa Mola subhanahu wa ta lakini taslimu peke yake haitoshi ya reka na taslimu na mahaba pia ipatikaniwe katika kutekeleza hukumu za Mola subhanahu wa taala kwa nini laita kwa ni taslimu peke yake pamoja na hapo ichanganyikane na kuchukia. Kuchukia itakuwa inaleta nini? Yaleta nifaka katika moyo wa mumi. hata kama utajisalimisha. Lakini kama itakuwa ni taslim peke yake bila mahaba, hii itakujalia wewe kwa nini? Tembe za unafiki, bali nifaka ambayo inaweza kukutoa katika katika Uislamu. Kwa hiyo ya reka na umma ifahamisho Uislamu wake, fikra yake kimsingi ambayo yatokamana na itikadi ya Kiislamu, pili irudishiwe dhauko ya Uislamu. Awe mtu atamani uislamu wala halazimishi uislamu afuata uislamu kwa njia ya amri na yafuata uislamu kwa kuridhia akijua kwamba hayatomletea ila ridha ya Mola Subhanahu wa Taala na vilevile kumjalia maisha mema ulimwenguni na akhera Kizu hizo ambacho wa magharibi wamekiweka ni kuweka barne ni sakitaalimu kwa misingi ambayo wanairidhia wao misingi itakayohifadhi fikra zao misingi itakayohifadhi nizamu zao ambazo wamezieka asomeshe mtu atakavyosomeshwa iwe ni fani yoyote iwe ni takasusi yote ni ni handas iwe ni akamu saraya lakini kuna kitu wanakilenga ambapo ni shahsia ya ule mtu atakayetoka baada ya kumaliza masomo ni muhandis ni twabibu ama ni nani kuna kitu cha lengwa iwe ni jamiiati ama ni madarisah ambayo ni kutoka na shakhsiyatul gharibiya mahmakaana. Kwa hiyo fasila kuangalia amechukulia fani gani, lakini wanamwangalia ametoka na shakhsia gani? Na shaksia huzaliwa na takafa, na thakafa kwa kutusudia adab na tarehe na ahkamu sharaiya za uislamu kufahamika kiasi fulani. Hizi ndio huzalisha takafa. Kwa hiyo huwa kwa chungwa ni shaksia gani itakayotoka mtu baada ya kusoma? Hayangaliwi atakuwa yotibu magonjwa sampuli gani ama yuajenga nyumba sampuli gani huangaliwa akitoka pale ametoka na fikra gani na hisia gani kwa zikapangwa barneji na kuandaliwa watu watakofundisha katika barneji hizi kutoa watu na shakhsiya maalumu, na kugawanywa kwamba kuna shaksia za moderate muslims na shaksia nyingine za radical Hivi ni vigawanyo vya Kimagharibi wala havina asli katika katika Uislamu. Wanazo wanazotaka na kuna shaksia wasizo wasizozitaka. Kwa hiyo ikafanya taalimu ni kizuizi. Vipi kizuizi? Kitatotoa watu ambao watu hawa watakuwa htimamo yao ni baadhi ya mambo ya kiibadati wala wana na masala ya wala kurudisha Uislamu katika maisha ya Kilimwengu. Kwayo, kwa hiyo itakuwa ni kizwizi kwa wabebaji wa linganizi us na watu hawa bal kupawa majina ambayo yalibuniwa na magharibi na kuona kwamba majina haya hayawafaa ila watu hawa kinyume na ilivyo Uislamu Tatu zikabuniwa serikali bandia katika biladi za Uislamu na kuwekwa watu katika Uislamu watakacho watakao mipaka ya serikalizi bandia Zilo zilioandikwa na kuchorwa na kuwekwa na kugawanywa. Kupatikane watu ambao ni mwadhwafuna watakao kuchunga mipaka iliyowekwa na wa Kuchunga nidhamu na kanuni ambao wa magharibi wameziweka. Kuchunga fikra ambayo ipo na mengineyo Wakisha kwamba umma haitorudisha tena nini? Umoja wao na kwa kiasi kuwafanya mutakafuna swala la kuunganisha umma au swala la kurudisha Uislamu ni swala haliwezekani mutakafu wa kisasawa atakwambia haiwezekani kwa nini kurudisha Uislamu Tasema kuna صعوبات katika kurudisha Uislamu lakini hatuseni kwamba ni jambo haliwezekani mutakafuna hawa wakafungia macho kwa makusudi zile nususi ambazo zaonesha kwamba mustakbali wa nini? ni ni Waislamu kama aya zilivyotaja wa allahu alladhina amanu minkum wa aminas salihat ila akhir al-aya kama hadithi zilizokuja kiwazi kueleza ilivyokuwa mwanzo kwamba kulikuwa na nubua kisha baadae khilafa akhir al-hadithi akataja mtume swala salam tuma takunu khilafa ala min hajin nubua zikafungiwa macho nusus kama hizi kimaksudi na ni wajib kuamini ahadi za Mola subhanahu wa ta'ala sawa ahadi zile ni maakula ama ghairu maakula lazima madamu ni ahadi kutoka kwa nafsi ya kisheria ni juu yetu kufanini. nini kuamini ahadi zile kwa hiyo zikafungiwa macho hizi ahadi na hizo ambazo zinazongunzia kwamba mustakbali na Uislamu na kuonesha kwamba Uislamu hauwezekani kurudi tena katika maisha bali ni kusumbua mashababu katika jambo ambalo haliwezekani afadhali kushughulisha mashababu na katika jambo ambalo lawezekana lipi lawezekana kinachowezekana ni kutabikishwa nidhamu za kimagharibi katika biladi za Uislamu. Zikapinduliwa nususi juu chini. Baadhi zikapinduliwa kawaid za Uislamu kama adamul khuruj anilaimah ambao ni saida mashhura na vile vile ni asli min usuluddin. Wala naral khuruj anaimatina wa Wawulati umurina wa injalu Wala hatuoni uhalali wa kutoka katika toa ya viongozi wetu na wale ambao wamewakilishwa jetu wa injaru alayna kana ni nikinyume na hii ni qaida katika kawadi za alusuna sunna wal jamaa na ni asli min usuluddin ambayo hutumika kama watawala ni waislamu lakini leo yatumika kwa nini uhami ukoloni na umagharibi katika biladi za Kiislamu tambua haifai kutoka katika toa ya imam wa fe'lan haifai kutoka katika toa ya imam lakini huyu ni mkoloni si imamu katika waislamu kwa hiyo yashukuliwe qaida yawe mahali ambapo si mahali kwake na lengo la haya ni lengo lilopangwa kimaksudi kwa kisha kwamba ukoloni utakuwa ni wenye kubakia kwa hiyo kaida ya adamu yukuruja ila ni kaida ya kislamu bila shaka lakini yawekwa mahali sipo ili kufanya nini kuendeleza ukoloni faka atakapotaka wenyewe wa magharibi kasema kwamba vizu hivi hivi hakuna budi ila waislamu wazifahamu kijumla na wabebaji dawa kiujumla wazifahamu na wafichue zile njama za wa magharibi na watumishi wao wakiwemo viongozi katika biladi za Kiislamu na mtasafuna katika mashehe zetu ifahamishwe kwamba hii ndo reality na hii ndo Ama ni pindo ambayo imejaliwa na mashakhazetu na kuonesha kwamba hakika uislamu ni hii, na kilamba chenye kinyume na uislamu japo chaonekana kimepambika Ndiyo hichi sallallahu alayhi wasallam ametuonesha shakli ya daula ya islamu inavyotaikaniwa na ashkali mbalipa akaonesha kwamba haifai umma Kujihusisha nini nazo akataja katika hadithi zilizokuwadhi akataja aya kiujumla ujumla kutoshirikiana sisi na wasioko waislamu. Katika mas'ala ambayo haifai kushirikiana nao Nao ni mas'ala ya kiitikadi ya kiibada ya kiutawala ya kivita na mengineyo akataja kutoshirikiana na viongozi wasiokuwa waa kwa islamu Bisifa ama. katika riwaya iliyo katika musnad wa imam ahmad ndungisallallahu alayhi wasallam akimuombea sahaba Licha ya kumwambia mtu anaweza kuambiwa kisha baadaye akateleza lakini mtungisallallahu alayhi wasallam alimwambia kam ibn ujrah allahu min imarati sufaha mwenyezi Mungu akulinde akuhifadhi min imarati sufaha kama kumwambia a'adallahu minashaitani rajim lakini hapa akamwambia allahu min imarati sufaha akauliza mtume salamu wama imaratu sufaha ni tawala gani hizi tawala za masafihi tawala za kijinga atasema umaraaun yakunu ba'd hawa ni viongozi ambao watakuja baada yangu la yahtaduna bihulaya wala yatanuna bisunati. viongozi hawa wanatifa maalum kwanza la yahtaduna bihulaya Hawafuati mwongozo wangu wala yatanuna bisunati. wala hawafuati suna yangu mwenendo ya. ni ipi sunna mtun bi salamu sunna mtun ni kuhukumu bima anza Allah ni kuhukumu na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu ameteremsha. Basi na kuacha japo moja. Na kujekusa na fitna za watu wasimfitinishe na kuwacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu ameteremsha. Akasema la yahtaduna bihulaya wala yasanu bisna. Akasema faman saddaka bikadhihim wa wala dhulmi. Yule ambaye atawasadikisha kwa urongo wao. Mtume صلى الله akijua kwamba haa watu wako na ahadi za kirongo akasema faman man saddaqahu waanahum ala dhulmihim fa ulaika minni wala minhum wale ambao watawasadikisha tutaifanya Mombasa itakuwa ni janna tutaifanya nchi itakuwa ni kadha ukawasadiki na ukawasaidia katika dhulma yao na kusaidia yaingia mbako kufanya kampeni akasema tuma salaam faulaika laysu minni wala sumihum wala yuraduna al-haud wala watu hawa hawezi kuletwa katika birika yangu waman lam wamwamlisydikuhum bikadhibihum wale ambao hawatakubali urongo wao tutawafanyia kadha tutawabadilishia kadha walam yaoa ala dhulmu wala hawaja wasaidia katika dhulma yao basi akasema faulaika minni wa ana minni wao ndiyo katika mimi na mimi ndiyo katika wao kwa hiyo kipimo hapo mtu anaweza kujiangalia mwenyewe Wawasadikisha kuwasadikisha urongo wao na kuwasaidia katika dhulma zao ama wa katika urongo wao na kuwasaidia katika dhulma zao Mola Subhana wa asema inna Allaha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لما ولكم وصائم المسلمون من كل dhambi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim huwa al barurur rahim